Ekonomi azaritzeko beste modu bat landunai dugu aurten faktorian, eta horretarako hemen lagun izango dugu Endika Labort. Endika Labort ekonomia irakasle da, ekonomian histori irakasten du Euskal Herriko Unibertsitatean berez, baina orain baterako ingalaterara joanada, Manchesterara joanada. Endika Labort, endika, kaso egunon? Bai, kaso egunon. Bueno, imaginatzen dut urtean zehar zurekin hitz egiten dugunean, askotan itzegin beharko dugula Brexitari buruz, ditxosozko Brexitari buruz, beste konturik ez dago. Bai, bueno, ondinio esnez enter egondik, eh, oraindik gertatzen ari den eta eta jenderi galdetzen dio denean, hien bat ja pasotismoa da orokorrean nabaritzen doana, baina bai, ja. ikusi behari da kulleberoi bat da. Bueno, e endikarekin esan bezala ekonomiari buruzko sail berri bat zabalduko dugu eta ekonomia hitz eingo dugu, baina e, historiaren ikuspegitik esate baterako Adibidez, raiderrak, ez da? E, guk etxetik produktua eskatu eta ziztu bizian guk eskatutakoa ekartzen digutenak. Mm, debatea handia piztu da eta beraien lan baldintzen inguran askoitze egiten da. Autonomo faltsuak esaten zaie, autonomo jarduten dute, baina kontratupean egon beharko luketela aldarrikatzen dute. Banatzaileak edo enkarguak egiten zituzten langileak betidanik izan dira, e, zen lan baldintza izan dute historian zehar? Bueno, ba, onelako gauzak aztertzeko tarte berria hasiko dugu gaur Hendikarekin. Hendika e, raiderrai buruz hitz egin behar genuela esanizunean zuri berale etorri hitza dizun hitz bat akordura gremioak hendika. Bai, ba, hori e, raider edo banatzeleekin gertatzen ari dana da, haien ba, bueno, lan baldintzak e, era ba beresi baten erregulatu direla eta hor dagoela gatazka bat, ezta eta hori bueno, historia erakasten do denez historia ekonomikoa ba burua eraman zidan, ba bak ba, Gremioen garaian hori kapitalismo agertzen zen momentuan, eta nola ba, hor zegoen arauketa bat, zirela gremioak, eta kapitalismok egin zunea ziratik izan zen horrekin apurtzea, derregularizazioa. Ja, ja, ja. Beraz, gremioen garaian, bueno, ze gara iriburuzari gara izketan gutxora, bera? Gremioak nolizkoa dira, hendika? Bueno, hori e, erdierotik datoz, baina apurketa hau, ba, bueno, herri aldez herri aldeka baina hartzen badugu ba Britainiandian ba oragon san 17 18 garren mendeean ba O, ba ba zenbait estrategiak ero Frantzen babeste izan zen Frantziar iraltzarekin ba, abolitu ziren lege baten bitartez eta hartzen badugu ba erresuma ba, bueno, egon ziren zenbait sailakerak eta bueno vale. e, eta hori ga kortetatik eta orduan ze esango denuke nola baiteko indarra edo nola baiteko babesa ematen zietela langileei eta kapitalismoa hori suntzitzen saiatu zen Bueno, sentzu batean bai, gremioken auzienaiko kompleksua da, baina bueno, hartzen badugu agian e, kasurik ba Navarrena, ba eh hori Britanean dire Monsana eta hemen hasi sala eindustrializazioa, ba, bueno, gremiok ziren ba enbat artizao batzen zirala, eta hor um, eh hasduen aurau batzuk bai ekoizpen arloan eta baita ere lan baldintzen arloan. Eh, ez du esan dai gremioak zirela ba eh erabate perfektuak e, mm -hmm. hor e, emakumeak askotan ez ziren sartzen eta gazte gastei izenda xurrenik zuredan baldintzak izango ziren okerrenak bai. mm -hmm. alderatuz ba ba ba germeoko ba baina bai egiten zan ba, ekoizpen prozesua eta hitzori zenbaitetan aipatuko dut arautzea hor gertatzen dena da ba eh 178ren mendean ba bendean, ja merkatariak hasten dira konturatzen Aie, gaine dutela, eh, ekuspenprozesua kontrolatu eta hori ba, saihesteko edo kontrolatzeko eh, inbertituna da da gremeekin bukatzea. Uh -huh. Nola egiten dute? Ba, ekuspenprozesua hirietatik burgoetatik, eh, eramaten dute lande, landa landa eremuera. Eta hor ez dago hormerik, ez dago araudirik eta nekasari normalan txiroak e, diru bat ateratzeko Ba, Ekoizpen ekoizpenprozesua horretan sartzen hasten eh, hastenan az, hasi dira, ba bueno, ekoizten no. eta eta hor eh, dauka izen ingles bat, eh, Putin au gero factory system agertu zena, baina bueno, or egoten da prozesuaan nola basagoela aro bat eta hango burgesak kapitalista geindutena da ekoizpenprozesu hori hilitatik landa eremuetara bai. eraman ba, eh, lan eh lan baldintzak ba eh okarragoak izan daitezken. Bai, eta bueno, ja, e, Inglaterraan, ba, gremi egin bukatu zuten egin zuten egin zuten egin zuten egin edo fabrikak, ez da, eta gero, ja, e, gremi horik, ja, ba, e, briten egin, indarra, ja, galdu zuten egin erabat, Ba, fabrik auriek irietarara man zirak. Uh -huh. Baina da, e, mendeta piko e, iraun zuen prozesua. Ja. Eta, Oin, antzeko hmm. prozesok eman ziren, Europa osoan, bai Espanya, bai Frantzia, bai Erresuma Batua, bueno, bako bere garaitan, este, imaginatzen dut Erresuma Batua izango zela, ze irautza industrialen beti izan dira itzinderiak ingelesak, baina ikusten zena zen, e, erdiarotik gremioetan antolatzen ziren zera langileak, ba, dibidez, horren adibide garbia garbiaduk gurendik ere gazteizen, ez da, bak, kalea, zapateria kalea, kale bako bere gremioa. Ta gremioek bere imperfekzio guztiekin nolabaiteko babesa ematen zioten langileari. Orduan, zer egiten du kapitalismoak? Ba, ekoizpena landa eremura eraman, ba landa eremuko langileek babes gutxiago zeukatelako. Bai, eta hor e, badu kontzeptu bat, eh gaur egun aipatzen dena da dala enpresa askatasuna. Hau da, enpresa askatasunak eh zere esaten du akordio libre berdala, Eta e, langile eta enpresari edo burgesaren artean, akordio librea haien artean, eh biak mailbarean daudenez, mm -hmm. eh akordio lortuko dute haien lan baldintzak arautzeko eta merkatuak arautuko duela. Hori da liberalismoaren oinarriak, ezta? Bai. Mm -hmm. Gremioak egiten du? Horren aurka esan horren aurka egin esan eses guk alde batean antolatuko gara artizagoak eta bar eta gero badaus besteleditikan eta E, burguesak edo merkateriak eta guk ez dugu hemen e, merkatu, ari, buru, merkatu erabiko arutzeko ez, ez, kontrakoa da horren, pentsamendu liberalak horre dakar, ez da? Eta, bueno, e, pentsamendu liberal horren ondoria da lana edo langileak eta kapitalak edo empresariak askatasunean, indiudol batean, harremanak negozetzen dituztela. Mhm. Mm Gero horrek e, ze translazia izan du lege ikuspegitik. Legeak beti e, babestu du gehiago e, kapitala langilea baino. hori ba, azkenean ba, borroka baten ondorio da eta, bueno, hartzen badugu ba lan e, liberal horrekin esaten ba, plantatzen badugu hasira baten kapitalen aldekoa da. Ba, botere harremana badago enpresarien alde eta langileen alde. Langileak bere lana eta zer gehiago, eta enpresaria badoka kapitala, badoka dirua, eta bar. Eta horren adibide bat, da, ba, baita ere, bultatzen naz e, Britainean dira, mm -hmm. badao dokumental bat e, interneten dago dera e, The Children Who Bult e, Victoria Britain, eta horra saltzen duen nola, e, kapitalismo zira horretan, ba, aurrak erabiltzen zirela lan egiteko, eta baita ere emakumeak. Zergatik, gizarteren zirenak zirelako, eta, eta aulenak Orduan, lerengo langileak e, olakok izan ziren aurrak eta makumeak. Eta hori, bort, e, hori baitere bultzatzeko egin zuten ba, txiroen harkako legedia martzen jarri, e, jarri zuten eta txiro izan da ba, zegoen ba, lan egiteko beharratzen zituzten? Ez, zituzten txiroak eta lantegietara nama zituzten, zituzten? noski, mizezko soldata batzuk egin e, planteatzeko, eta hori da, kapitalismonan ziren moten dana. Uh -huh. Frantzien adibidez langilelkarteak de behar getutak ziren 1600 eurora eta lau arten artean, artean. E, e, bat eren baitere, espainioak errosunan baitere, eta hori, ba, bueno, poliki-poliki e, aldatzen doa, e, meretzi mendean, hori garren mendean are gehiago, ba, e, hor dagoelakago gatazka bat, e, lana eta kapitalaren arteko gatazka bat, eta azkenean borroka hori eh mailaren jardian jartzen denean ikusten da ba lana bait ere babestu eta hori 19 garren mendearen mailaren egon bat eh naiz eta liberalak izan uh -huh. e, reformistak eh biletzen zutenen langileen ba egoera hobetzea gutxienez vale. e, Ari gara, lana eta kapitalen arteko borroka historiko hori buruz ezta ezta berria eh hori beste elementu bat erantzibartzaio teknologia nola la da teknologia beste bi elementu oieken hori eras ikusten da, ba bueno, e, garraiolariekin gertatzen ari e, dana, se nola teknologia berri batek haien lan e, egiteko era e, arrunten duen edo esartzen duen, ezta? Bate teknologia, teknologia gaitenduena da e, lan harremanak e, eraldatzea. da, teknologiarekin lortzen dena daba ekoizpena handitzea, bai, eta kostumitarioa murristea, baina baita ere, normalean, edo aplikatzen den moduan, langileak ekoizpen duen kontrola murristea, eta hor, e, ikusten da, aziren epetu dudanean gremioak gremiak gremioak zeukaten produktsioaren kontrol guztia, eta baita ere, lan erritmoa gremien nesku zegoen, arti zegoen nesku, Eta hortik handator, san lunes aplikatzea da azteleenan lan ez egitea, edo e, guraldio nagu egiten bazuen ba, lan ez egitea, mm hori -hmm. zen gremioetako langile horien edo zenbaiten ba, eskubide bat. Gertatzen dena da, teknologia berrekin industrializazioa sartzen danean eta da industrialz eta guzti hori zertatzen da, teknologia hori kapitalisten edo jaben edo empresarien eskuan geratzen da eta bultzatzen dena da, ba, e, lan poliki poliki langilea izatea ekoizpen prozesoren txiki bat ezer uh -huh. gehiago yeah. langilea e, galtzen du iniziatiba eta hor dago ba fordismoa, ebo, taylorismoa eta holako sistemetan ikusten da langilea langile baten egin gizunazin da torlojo bat ondo jarri eta listo, eta horrengo torlojoa ondo jarri eta listo, eta horrela e, teknologiak lan arremanak horrela arahiltzen ditu uh -huh. gero hartzen badugu ba, e, fordismo gara jau da Bye lehenengo le, le mundu gerra amaieratik ba 70ek 10 arte gutxora bera mundu mailan eh hor ba, bai fabrikandiak eta horretan emoten dira ekoiztenkate diak eta baita ere gatazkaren ondorioz lortzen dira lan harreman batzuk baina azken 40 urteetan ekoespesifistema hori era bat aldatu da Fordismo adibidez, ekoizpen kate prozesu guztia enpresa beraren eskuzegoen, pentsatu altos hornos. Altos hornos zen ekoizpen prozesu guztiaren ba, jabea. Gaur egun, ze gertatzen da, e, badauz, hainbat enpresa, hain bat zu kontrata, e, ekoizpen prozesua bate, parte batek egiten da Euskal Herrian, beste bat egiten da indien beste bat estatu batuetan, hori da, gaur egun go, teknologiaren eh, adibide bat, eta badoka, harremana mm -hmm. Eta hor, ba, bueno, Eh, azken berrikuntzek eta hau da hartzen ditute eh, Amazon, Deliveroo, Globo. Eh hori ikusten dute teknologia aldaketa bat dala eta mm, kontrol handietu da. Ikusi da Amazonen kasuan, baina baita ere emoten di adiri diren ba, banaket, banaketa langileen gatazkak azkenean atzen badauz, ba badago teknologia batek ezartzen duela ba, lan egiteko era bat. Uh -huh. Teknologia beti da charra. Teknologia ez da txarra eta ez da ona. E, Erabiaren arabe da. Hori e, e, e, galdetzen izun, ze, zure hitzak itzakentzun ematen duri ez? Teknologia aplikatu den bakoitzean e, koixka bat behera egin duela, langilien duintasun mailak edo langileen baldintzek bera egin dutela? Bueno, hor e, nik uste dela erabiela teknologia baka erabiela bat eta gauza da nola erabiltzen den. E, Keinez e, esaten zuen e, uste dut e, Bien da berrogian, ba etorkizunen edo gaur egun 2000garren urtean jo, ja, pasatu da la bat. E, eh bat ba e, agian lanaldia erabat morritze izango dela eta izango zela eta denbora beste denbora guztia aisialdirako eran erabik, erabiko zela. Uh -huh. Hori zen bere teknologiaren ikuspegia. Ja. Hartutzen da na dagoela boterea eta interesak azkenean erantzean zein da interesa irabaziak handitzea ere infinito batean, orduan teknologia horretarako erabihiko da. Eta hor bidean langileen egoera bada hobetzen, ba bueno, da efekto kolateral bat izan diteke. Uh -huh. eh, bueno, hasi gara, enraiderren, eh, en eh, zera ez, gatazkarekin, beraien protestekin, ez da, eh, gaur gongo gatazka horieta zari gara izketan, eh, berriak dirudite baina bueno, funtzean, zarra dira diraz, eh, bueno, e, gatazka horiek baziren jala, lagoge garen amarkadan, ez da, eh, mesularitzan, edo trai delakoen agerpena 2008pian, ez da, beraz, eh, bueno, ez dira inberriak ere ez da. Ez, bueno, hor e, egonaz bidatzen baina ez dut, e, kasu hori e, bakarik, e, kasu pare bat, e, mehzulu ere inka e, hor bat ez behar bisikleta eta motoran e, e, igeltzen zirenak, e, izan zituzte lagatazkak, e, lera hori gombarkadan, eta giren bat, e, gatazka hori nola bain dutu zuten? Kooperatibak sortuz. Uh -huh. Eta hor trebol kooperatiba katalana dago, lanuna zen eta bueno, gaur egun hartzen badugu dugu Bat, Katalunian Delibero enpresan enboten ari den gatazkan, ja, sortu da hor langileen partetik kooperatiba bat. E, Ordon bada, dinamika nahiko arrunta. Normalean, empre, mesularitza enpresa guetan, Ez da, teknologia handi askorik behar edo garraioa da. Hor e, gatazka gata aska horietan, ba, bueno, e, irten bidea, sarritan horren lagu izan zen. Bait ere, hor ba, bueno, gertatzen den... Eta hor duan, ez enpresa e, batek langilekin neku beharrean harreman zuzena, kooperatibarekin dauka? E, Kooperatibak, bueno, haiek hausatzen dute kooperatiba, hori da planteamendu, ikusten dute enpresa, haie ezin duela funtzionatu, bot ez behar garraio enpresetan, uhum. ba, azkenan, delibero e, de da aplikazio bat, orduan, bain, planteamendua horrelakoa da, ba, bueno, aplikazioa guk osatuko dugu eta guk e, bietuko dugu gure modus egiteko lana, era kooperatibo batean, eta m, hori izan da, ohiko irten bide bat, Beste bat izan zen, ba bueno, eh 2007 zen Trade, Castellan Trade edo o, trabajador autónomo dependiente eta hori izan zen legedi bat zapaterok egin zuena, ikusita ba bueno, ba garraiolari egin batez ere gertatzen zena, sirela e, autonomo faltzuak. Askotan enpresak esaten 7 zuek suek autonomoak izango sarie, baina berez, haien langileak ziren. Orduan Zeiatu zan, e, zapateroko gobernuak, ba, bueno, holako, ba, bitarteko puntuat aurkitzen, e, soldatapeko langilea eta autonomen artean, eta, bueno, hor e, estatutu bat sortu zan, baina ala ere nahi zeta horrelako aldeak ba, eman zen, eman den, ba, ez du, ba, ez duela arraska azta handirik izan zen zurretan. Mm -hmm. Ta, bueno, Hor, gaur egun baita ere bada gatazka interesgarriak. Hor, ba. ba, e, beste enpresa batean, e, Monsan 20. masazpian, bimbo enpresa, hor, e, teorian, teorian langileak autonomak ziren. Baina, azkenean, hor, e, negoziotun zuten ere bat egitea. Hau da, nore deiteke, hor dago gatazka bat, esaten du, enpresak esaten duena autonoma dira ez diragun gu baina ere bat egiten dugu. Hore ikusten da nola erabiltzen dan irudiori ba hainbat eh, eh, lan eskubidea murrizteko. Eta hori da bueno, gaur egun gatazkan, zaldatzen e, ari dena. Uhum. Bueno, ba, esan da bezala. Hendikarekin, e, e, bueno, gai ekonomikoak, momentuan pilpillan dauden albizte ekonomikoak aztertuko ditugu, baina ikuspegi historiko bat emanez, eta gaur hori egin dugu, lehen sai honetan ba, raiderren polemika, kokatu nahi izan dugu, piska bat, historian eta horretarako bargibideak eman dizkigu, hendika alabortek, hendika alabortek, ekonomia e, historiaren irakasle. Hendika, hemen utziko dugu, bestetan atasariko dugu? Bale,